Leonardo da Vinci, Mona Lisa, Sophie habar nu avea de ce ultimele cuvinte pe care i le adresase se refereau la celebra pictură a maestrului, însă o posibilitate îi trecea prin gând, una tulburătoare. Nu acestea au fost ultimele lui cuvinte. Oare trebuia să meargă acum la tablou, îi lăsase bunicul ei un mesaj acolo? Părea destul de plauzibil. La urma urmei, pictura era expusă în sal de Zeta, o încăpere accesibilă doar din Marea Galerie. Brusc își dădu că ușile care duceau acolo se aflau la numai 20 de metri de locul în care fusese găsit cadavrul lui Sonier ar fi putut ajunge cu ușurință până la tablou înainte de a muri. Sophie privie în susul scării de incendiu nehotărâtă. Știa că ar trebui să-l scoată pe Langdon din muzeu fără întârziere și totuși instinctul îi spunea altceva. Amintindu-și de prima ei vizită în aripa de Nong, pe când era doar o fetiță, își dădu seama că dacă bunicul ei ar fi vrut să-i dezvăluie un secret, puține locuri de pe pământ ar fi fost mai potrivite decât Mona Lisa lui Da Vinci. Nu mai e mult până ajungem până la ea, șoptise bunicul, ținând-o strâns de mâna micuță și conducând-o pe culoarele pustii ale luvrului, seara după orele de vizitare. Sofie avea șase ani pe atunci, se simțea mică și neînsemnată între pardoseala năucitoare și plafoanele boltite la o înălțime amețitoare. Așa, fără vizitatori, muzeul o înspăimânta, deși n-ar fi recunoscut asta cu niciun chip față de bunicul ei, strângând tare din dinți dăduse drumul mâinii lui. Drept înainte este sal de zeta, dispusese el pe când se apropiau de celebra încăpere. În ciuda entuziasmului evident al bunicului, fetița ar fi vrut să plece acasă. Văzuse imagini cu Mona Lisa în diferite cărți și nu-i plăcuseră deloc. Nu înțelegea de ce toată lumea făcea atât acas de ea. set en bombăni Boring o corectase bunicul. Franceza la școală, engleza acasă. Le Louvre se pașe-moa. Luvrul nu e casa mea, bătrânul izbucnise într-un râs fals. Ai dreptate, atunci hai să vorbim englezește doar așa, ca să ne distrăm. Sofie se bosunflase, dar nu se oprise din mers. Când intraseră în sal de zetea, fetița cercetase rapid încăperea și zărise imediat locul de onoare, în mijlocul zidului din dreapta, unde un singur portret trona în spatele unui perete protector din plexiglas. Bunicul se oprise în ușă și făcuse semn spre tablou. Dute la ea, Sofie puțini oameni au ocazia de a o vizita fără să fie alții prin preașmă. Ascunzându-și neplăcerea, fetița traversase încăperea. După câte auzise despre Gioconda, avea acum impresia că se apropia de un cap încoronat. Ajunsă în fața ecranului protector, trăsese adânc aer în piept și privise tabloul. Sofie nu știa ce ar fi trebuit să simtă atunci când îl vede, dar în mod cert nu ceea ce simțea acum. Nici o de uimire, nici un fior de admirație, figura celebră arăta exact ca în cărți. Fetița rămăsese în fața tabloului timp îndelungat, ei îi se păruse o veșnicie, așteptând să se întâmple ceva. Ei, ce părere ai? șoptise bunicul apropiindu-se de ea. Minunată, nu-i așa? E prea mică. Sonier surăsese, Și tu ești mică, dar ești frumoasă. Banus frumoasă îi replicase fetița în sinea ei. Nu-și putea suferi părul roșcat și pistrui de pe față, plus că era mai înaltă decât toți băieții din clasa ei. Privise din nou spre Mona Lisa și clătinase din cap. E chiar mai urâtă decât în poze. Figura ei este brmeu. Foggy o corectase bunicul. Încețoșată în engleză. Foggy repetase ea știind că discuția nu avea să continue până ce nu rostea la rândul ei nou învățatul cuvânt în engleză. Acesta este stilul sfumato în pictură, îi explicase bătrânul, și e foarte dificil de realizat. Leonardo da Vinci a fost mai priceput în realizarea lui decât oricine altcineva. Dar ei tot nu-i plăcea tabloul. Pare că știe ea ceva, ca atunci când copiii de la școală au un secret al lor. Bunicul se în râs. Acesta este unul dintre motivele pentru care Monaliza e atât de celebră. Oamenilor le place să-și închipuie că știu de ce surâde așa. Tu știi de ce surâde așa? Poate că știu și într-o bună zi am să-ți spun și ție. Sofie bătu bătuse din picior. Ți-am zis că nu-mi plac secretele. Prințesă, îi spuse el surâzând, viața e plină de secrete și nu le poți afla pe toate deodată. Eu mă întorc”, declară Sophie și vocea ei răsună în hol. La Mona Lisa? izbucni Langdon. Acum? Preț de o clipă se gândi la consecințele unei astfel de mișcări. Pe mine nu mă suspectează nimeni de crimă, am să risc, trebuie să aflu ce anume a vrut bunicul să-mi spună. Și cu ambasada cum rămâne? Sofie se simțea vinovată, fiindcă îl transformase într-un fugar și acum îl părăsea, dar altă soluție nu vedea. Arătă spre o ușă de metal în josul scărilor. Du-te pe acolo și urmează plăcuțele luminate care te îndrumă spre ieșire. Bunicul mă aducea adesea pe aici. Vei ajunge fără probleme la o ușă rotativă de siguranță. E monodirecțională și nu-ți permite decât să ieși. Apoi îi întinse cheile de la mașina ei și adăugă. Ai să găsești un smart roșu în parcarea rezervată a angajaților, chiar în fața aripii în care ne aflăm. Știi să ajungi la ambasadă?" Langdon în cuvință, privind cheile pe care le ținea în mână. Ascultă!" Continuă Sofie cu o voce moale. Cred că bunicul mi-a lăsat un mesaj la Mona Lisa, un fel de indiciu referitor la cel care l-a ucis, sau la pericolul care mă pândește." sau la ceea ce s-a întâmplat cu familia mea, își spuse în gând. Trebuie să mă duc să văd, insistă ea. Dar dacă ar fi vrut să-ți spună de ce ești în pericol, nu putea să-ți scrie pur și simplu pe podea, acolo unde a murit, pentru ce să apeleze la acest complicat joc de cuvinte. Fiindcă, indiferent de ce anume a încercat să-mi transmită, cred că nu a vrut să mai afle și altcineva, nici măcar poliția. În mod evident, Jacques Sonnier făcuse tot ce-i stăduse în puteri pentru a-i transmite un mesaj confidențial și numai ei. Îl scrisese sub forma unui cod în care inclusese inițialele ei și îi spusese să-l caute pe Robert Langdon, un lucru înțelept, ținând seama că americanul descifrase codul secret. Oricât de straniu ar părea adăugă ea, cred că a vrut ca eu să ajung la Mona Lisa înaintea oricui altcuiva. Te însoțesc! Nu, nu avem de unde știi când va reveni poliția în Marea Galerie. Trebuie să pleci." Profesorul ezită o clipă ca și cum curiozitatea științifică ar fi fost mai puternică decât orice raționament logic, riscând să la azvârle din nou în mâinile lui Faș. Dute, acum!" îl îndemnă Sofi, cu un surâs recunoscător. Ne vedem la ambasadă, domnule Langdon." El o privi oarecum nemulțumit." Ne vedem acolo cu o singură condiție." Uimită îl privi o clipă fără replică. Ce condiție? Să nu-mi mai spui domnule Langdon. I se păru că zărește umbra unui zâmbet vag pe chipul lui și, aproape fără să vrea, îi suruse și ea. Succes, Robert! Când ajunse la capătul de jos al scărilor, îl izbi inconfundabilul miros de ipsos și ulei de in, în față pe o plăcuță iluminată, inscripționată, sortii. Exit, o săgeată indica un culoar lung. Langdon porni în direcția săgeții. Spre dreapta se zărea un studio de restaurare din care părea că îl privește o armată de statui în diverse stadii de recondiționare. În stânga se înșirau câteva încăperi care semănau cu sălile de curs de la Harvard – șiruri de șevalete, pânze, palete și rame, o veritabilă linie de montaj a tablourilor. În timp ce înainta pe culoar avea impresia că, dintr-un moment în altul, se va trezi în patul lui din campus – Seara aceasta îi părea un fel de vis straniu, sunt pe punctul de a evada din Luvru, un fugar. Încă nu-și putea lua gândul de la mesajul anagramat al lui Sonier. Totodată se întreba ce va găsi Sophie la Mona Lisa, dacă va găsi ceva. Tânăra păruse ferm convinsă că bunicul ei dorise ca ea să treacă încă o dată prin fața celebrului tablou. Oricât de plauzibilă ar fi fost această interpretare, Langdon se simțea iritat de un tulburător paradox. PS găsește-l pe Robert Langdon. Sonier scrisese pe podea numele lui cerându-i lui Sophie să-l găsească. Pentru ce? Doar ca el s o poată ajuta la descifrarea anagramei? Puțin probabil. La urma urmei, de ce ar fi crezut Sonier că Langdon se pricepe la anagrame, nici măcar nu-l cunoștea? Mai mult decât atât, Sophie îi declarase limpede că ea însăși ar fi trebuit să deslege anagrama. Ea remarcase șirul lui Fibonacci și, fără îndoială, în scurt timp ar fi decodificat și mesajul fără ajutorul lui. Sophie ar fi găsit și singură soluția anagramei. Profesorul era din ce în ce mai sigur de acest lucru, totuși această concluzie sugera o evidentă lipsă de logică în acțiunile lui Sonier. De ce eu? Continua să se întrebe în timp ce străbătea culoarul cu pași repezi. De ce ultima dorință a custodelui a fost aceea ca nepoata lui să mă găsească pe mine? Ce-și închipuia Sonier că știu eu? Tresării brusc, apoi încremeni. Făcu ochi mari, duse mâna la buzunar și scoase foaia de hârtie cu ochii ațintiți asupra ultimului rând. P.S. găsește-l pe Robert Langdon. Se concentră asupra primelor două litere. P.S. În acea clipă, complexul sistem de simboluri al lui Sonier deveni limpede ca lumina zilei. A trosnetului unui tunet, tot ce acumulase în cariera sa de specialist în artă și simbolistică, se năpustia asupra lui ca o vișelie. Tot ce făcuse sonier în seara aceea era perfect logic. Mintea îi alerga frenetic în vreme ce încerca să pună cap la cap implicațiile uriașe ale acestei revelații, răsucindu-se pe călcâie privi în direcția din care venise. Mai am oare timp? Oricum, nu mai conta. Fără să ezite, Langdon se-ntoarse în trombă spre scara de incendiu. 22. Silas îngenunchie în dreptul primei strane și se prefăcu a se ruga în timp ce studia interiorul bisericii. La fel ca majoritatea locașelor de cult, sensul pis avea forma unei uriașe cruci. Partea centrală, naosul, ducea direct spre altarul principal, în fața căruia se întretăia brațul scurt al crucii, numit transept. Intersecția se afla chiar sub cupola principală și era considerată inima bisericii, punctul său sacru și mistic. Dar nu și în seara asta, își spuse Silas. Sensul pis își ascunde secretele altundeva. Întorcându-și capul ușor în dreapta, privi spre transeptul sudic, spre zona liberă de la capătul rândului de strane, unde se afla obiectul pe care toate victimele sale îl descriseseră. Acolo e, încrustată în pardoseala de granit, o bandă îngustă de alamă în piatră o dură aurie pe podeaua bisericii. Pe bandă se aflau marcaje regulate ca liniuțele de pe o riglă. Era un gnomon, un dispozitiv astronomic de origine precreștină, păgână, asemănător unui cadran solar. Turiști, oameni de știință și istorici din lumea întreagă veneau la sensul pis pentru a privi această linie celebră, linia rozei. Fără să se grăbească, Silas măsura cu privirea banda de alamă ce străbătea pardoseala de la dreapta spre stânga, curbându-se în fața lui într-un unghi ciudat, câtuși de puțin potrivit cu simetria bisericii. Trecând prin altarul principal, linia îi părea lui Silas ca o cicatrice hidoasă pe un chip frumos. Banda tăia în două culoarul de comuniune și apoi parcurgea întreaga lățime a bisericii până în colțul de nord al transeptului, ajungând la baza unei structuri cât se poate de neobișnuite. Un colosal obelisc egiptean. Acolo, linia rozei schița o întoarcere de 90 de grade în plan vertical și urca 10 metri pe una dintre fețele obeliscului până la vârful piramidal al acestuia, unde în sfârșit se oprea. Linia rozei. Frăția a ascuns cheia de boltă pe linia rozei. Cu puțin timp în urmă, când Silas îi spusese în ce biserică se află cheia de boltă, învățătorul nu păruse foarte convins, dar când el adăugase că toate victimele sale îi dezvăluiseră aceeași locație exactă, ceva în legătură cu o bandă de alamă ce străbătea biserica, învățătorul exclamase entuziasmat, Te referi la linia rozei?" Apoi îi povestise repede despre ciudățenia arhitecturală din biserica Saint Pis, o fâșie de alamă ce segmenta lăcașul de cult exact pe axa nord-sud. Era un fel de cadran solar antic, un vestigiu al templului păgân care se înălțase odinioară în acel loc. Trecând prin oculusul decupat în zidul sudic, razele soarelui înaintau câte puțin de-a lungul benzii în fiecare zi, indicând astfel trecerea timpului de la un solstițiu la celălalt. Banda era numită linia rozei. De secole, simbolul rozei era asociat cu hărțile și cu îndrumarea sufletelor în direcția cea bună. Roza punctelor cardinale, desenată pe toate hărțile, indica nordul, sudul, estul și vestul. Inițial cunoscută sub numele de roza vânturilor, ea arăta direcțiile celor 32 de vânturi, 8 majore, 8 semivânturi și 16 pătrimi. Când erau marcate în interiorul unui cerc, aceste 32 de puncte semănau perfect cu tradiționala reprezentare a trandafirului cu 32 de petale. Chiar și astăzi, principalul instrument de orientare era busola cu roza sa, pe care nordul era indicat de o săgeată, o floare de crin stilizată. Pe globul pământesc, linia rozei, numită și meridian sau linie de longitudine, putea fi orice linie imaginară care unea polul nord cu polul sud. Exista, desigur, o infinitate de linii ale rozelor fiindcă prin orice punct de pe glob putea fi trasat un meridian între cei doi poli. Primii navigatori au vrut însă dintotdeauna să știe care dintre aceste linii putea fi considerată adevărata linie a rozei, (longitudinea 0, cea de la care ar fi început măsurătoarea tuturor celorlalte meridiane ale globului. În prezent, linia aceasta trecea prin Greenwich, Anglia, dar nu fusese întotdeauna așa. Cu mult înainte ca Greenwich să fie considerat primul meridian, longitudinea zero a pământului trecea prin Paris, chiar prin biserica Saint-Sulpice. Banda de Alamă, de aici, era un memento al acestui prim meridian zero al lumii și, cu toate că localitatea engleză îi răpise Parisului această onoare în 1888, inițiala linie a rozei era încă vizibilă și azi. Așa că legenda este reală, îi explicase învățătorul. Cheia de a ordinului este ascunsă, se spune, sub semnul rozei. Acum, așezat în genunchi într-o strană, Silas privi în jur și ascultă atent pentru a se asigura că nu se mai află nimeni în biserică. Pentru o clipă, i se păru că aude un foșnet în balconul corului. Ridică fruntea și privind acolo timp de câteva secunde. Nimic. Sunt singur. Se ridică, se întoarce cu fața la altar și făcut trei plecăciuni, apoi se răsuci spre stânga și urmă linia de alamă spre nord până la obelisc. În acel moment, pe aeroportul internațional Leonardo da Vinci din Roma, șuierul trenului de aterizare pe pistă îl trezi pe episcopul Aringa Rosa din moțăială. Am ațipit, își spuse mirat că izbutise să se liniștească între atât încât să doarmă. Benvenuto a Roma!" le ură pilotul. Ridicându-se, Aringarosa își netezi sutana neagră și își permise să schițeze un surâs. Fusese o călătorie pe care o făcuse cu plăcere. Am fost prea mult timp în defensivă. În noaptea asta însă, regulile se schimbaseră. Cu numai cinci luni în urmă, episcopul se temea pentru viitorul credinței. Acum, parcă prin însăși voia Domnului, soluția apăruse de la sine. Intervenție divină. Dacă în Paris totul decurgea conform planului, Aringarosa avea să intre curând în posesia unui obiect, grație căruia va deveni cel mai puternic om al creștinătății. 23. Sofie ajunse la ușile mari de lemn ale săli în care se afla Monaliza cu răsuflarea tăiată. Înainte să intre, privirea i se opri fără voia ei pe capătul culoarului, unde la vreo 20 de metri zăcea cadavrul bunicului ei încă sub razele de lumină ale becului suspendat. Brusc se simți cuprinsă de remușcări, de o tristețe profundă, amestecată cu un sentiment de vinovăție. Bătrânul încercase de atâtea ori să ia legătura cu ea în ultimii 10 ani și totuși ea rămăsese de neclintit, scrisorile și coletele primite de la el zăceau și acum nedeschise într-un sertar. Dar m-a mințit, mi-a ascuns niște secrete cumplite, ce era să fac? Așa că îl respinsese continuu, inflexibilă. Acum bunicul ei era mort și încerca să-i vorbească de dincolo de mormânt. Monaliza împinse ușile mari de lemn care se deschiseră ușor, rămase în prag o clipă, cercetând cu privirea încăperea dreptunghiulară. Și aici strălucea aceeași lumină palidă, roșiatică. Sal de zeta se afla într-unul dintre puținele cul de sac ale muzeului, pe un culoar care se înfunda, fiind singura sală în afara marii galerii. Pe păretele din fața ușii, unica intrare în încăpere trona un boticelii de mari dimensiuni. Sub el, pe podea, o imensă canapea octogonală servea drept punct de respiro pentru miile de vizitatori ce se opreau aici pentru a admira cea mai de preț comoară a Luvrului. Chiar înainte de a intra, Sophie își dăduse seama că din sală lipsea ceva. O lumină neagră, privit din nou spre trupul inert al bunicului ei, înconjurat de cele mai variate dispozitive electronice. Dacă ar fi lăsat și aici un mesaj, în mod cert l-ar fi scris cu un pix cu lumina neagră. Trăgând adânc aer în piept, o lua la fugă spre pata de lumină ce scălda cadavrul, incapabilă să privească trupul bunicului ei, își concentra atenția asupra echipamentelor PTS. Găsi un pix cu ultraviolete, îl puse în buzunarul jachetei și fugi înapoi spre sal de zeta. Ajunse la colț, păși peste prag și se opri brusc. Din încăpere răzbătu până la ea sunetul neașteptat al unor pași înnăbușiți. E cineva înăuntru. O siluetă fantomatică țâșni din păcla roșiatică. sofie sări înapoi speriată. Aici erai. Șoapta răgușită a lui Langdon străpunse aerul, și silueta se opri drept în fața ei. Ușurarea pe care o resimții nu dură decât o clipă. Robert, ți-am spus să fugi de aici, dacă faci... Unde-ai fost? Am luat un pix cu lumina neagră, șopti ea, arătându-i-l. Dacă bunicul mi-a lăsat un mesaj aici, Sophie, ascultă. Langdon încerca să-și potolească tremurul vocii, în vreme ce ochii lui albaștri o priveau intens. Literele PS mai înseamnă și altceva pentru tine? Orice altceva? De teamă că vocile lor ar putea fi auzite de pe culoar, îl trase în sală și închise ușile în urma lor fără zgomot. Ți-am spus, inițialele înseamnă Prințesa Sofie. Știu, dar le-ai mai văzut și altundeva. Bunicul tău a folosit vreodată literele PS și în alt fel ca o monogramă pe hârtia de corespondență sau pe vreun obiect personal. Întrebarea o surprinse. Cum ar putea ști el una ca asta? Sofie mai văzuse într-adevăr inițialele acelea într-un fel de monogramă. Era cu o zi înainte de a noua ei aniversare. Pe furiș scotocea prin casă în căutarea cadoului pe care avea să-l primească a doua zi. Nici atunci nu suferea secretele. Ce mi-a luat bunicul anul acesta? se întreba, scormonind prin toate sertarele și dulapurile. Mi-a cumpărat oare păpușa pe care mi-o doresc și unde o fi ascuns-o? Cum nu găsise nimic, fetița își adunase curajul necesar ca să cerceteze și dormitorul bunicului. Știa că nu are voie acolo, dar bunicul era jos, a dormit pe canapea. O să trag puțin cu ochiul. furișându se pe vârfuri, atentă la podeaua de lemn care scârțâia, Sofie căutase în dulap printre lucrurile bătrânului. Nimic! sub pat, tot nimic. Se apropiese de birou, deschisese sertarele unul câte unul, scotocind cu grijă în fiecare. Aici trebuie să fie ceva pentru mine. Ajunsese la sertarul de jos, dar nu găsise nicio păpușă. Dezamăgită, trăsese de ultimul sertar și dăduse la o parte niște haine negre pe care nu le mai văzuse la el. Tocmai se pregătea să închidă sertarul când ceva care lucea auriu îi atrase atenția. Părea un ceas de buzunar cu lanț, dar știa că bunicul nu purta așa ceva. Inima începuse să-i bată cu putere când își dăduse seama ce trebuia să fie. Un lanțișor. Sofie scoase lanțul din sertar, atentă să nu deranjeze ceva din cameră. Spre surprinderea ei, la capătul lanțului se afla o cheie de aur, grea și strălucitoare. Fascinată o ridică în mână. Nu semăna cu niciuna dintre cheile pe care le văzuse ea până atunci. Majoritatea erau plate, cu zimți ascuțiți, dar aceasta avea un fel de tub triunghiular cu mici găurele de-a lungul lui. Capătul mare auriu avea forma unei cruci, dar mai deosebite, cu brațele egale ca semnul plus de la matematică. În mijlocul crucii era gravat un simbol ciudat, două litere împletite și un fel de desen floral. P.S. șoptise ea, încruntându-se. Ce mai fi și asta? Sofii auzise vocea bunicului care stătea în prag. Speriată se întorsese și scăpase cheia din mână, apoi rămăsese cu privirea plecată, temându-se să se uite în ochii bunicului. Îmi, îmi căutam cadoul de ziua mea," spusese, neputându-l privi în ochi, conștientă că îi trădase încrederea în ea. Mult timp, ei îi se păruse aproape o eternitate, bunicul o privise tăcut din ușă. În cele din urmă, oftase de lung necăjit. Ridico, sofie. Fetița se conformase, bunicul se apropiase apoi de ea. Sofie, trebuie să respecti intimitatea celorlalți. Cu blândețe, îngenunchease lângă ea și îi luase cheia din mână, adăugând... Cheia aceasta este foarte importantă, dacă ai fi pierdut-o. Vocea calmă a bătrânului o făcea să se simtă și mai vinovată. Îmi pare rău, Grampier, foarte rău. Credeam că e un lănțișor pentru aniversarea mea. Bunicul o privise în liniște câteva secunde. Îți mai spun încă o dată, Sofie, fiindcă este foarte important. Trebuie să înveți să respecti intimitatea celor din jurul tău. Da, Grampier. Vom mai vorbi despre asta altă dată. Acum sunt în grădina niște buruieni care trebuie smulse. Fetița plecase în fugă. A doua zi dimineața nu primise niciun cadou de la bunicul ei, nici nu mai așteptase unul după ceea ce făcuse. Dar nici măcar nu iurase la mulți ani toată ziua. Tristă, seara se retrăsese în camera ei. Când să se culce, pe pernă o aștepta un bilețel. Pe bilețel, o ghicitoare simplă. Încă dinainte de a o deslega, pe chipul ei apăruse un zâmbet. Știu ce este. Bunicul procedase la fel cu ea în dimineața de Crăciun. O vânătoare de comori. Nerăbdătoare se concentrase asupra ghicitorii până ce o deslegă. Soluția o spre o altă aripă a casei, unde găsise un al doilea bilețel cu o a doua enigmă. O rezolvase și pe aceasta fugind spre următorul bilețel. Alergă de colo-colo prin casă, de la un indiciu la altul și ajunse și la ultimul, care o trimitea din nou în dormitorul ei. O luase la fugă pe scări, dăduse busna în cameră și încremenise în prag. Chiar în mijlocul încăperii trona o bicicletă roșie strălucitoare cu o fundă prinsă de ghidon. Sofie țipase în gura mare de bucurie. Știu că ți-ai dorit o păpușă," spusese bunicul care îi zâmbea din colțul camerei, dar m-am gândit că de bicicletă te vei bucura mai mult." A doua zi, bunicul o învățase să meargă cu bicicleta, alergând în urma ei pe aleia din fața casei. Când Sofie o luase pe peluză și se dezechilibrase, căzuseră amândoi în iarbă, rostogolindu-se și râzând în hohote. «Gramper!» îl îmbrățișase fetița. «Îmi pare cu adevărat rău pentru cheie!» «Știu, draguța mea, te-am iertat! Știi bine că nu pot să mă supăr pe tine! Bunicii și nepoatele își iartă totdeauna greșelile!» Sophie știa că n-ar trebui să întrebe, dar nu se putea stăpâni. Dar ce deschide? N-am mai văzut niciodată așa o cheie. Era foarte drăguță. Bunicul tăcuse pentru câteva momente, iar fetița își dăduse seama că iar ezită să-i răspundă. grand nu minte niciodată. Deschide o cutie, replicase el în cele din urmă. O cutie în care păstrez multe secrete. Sophie se bosunflase. Nu pot să sufăr secretele. Știu, dar acestea sunt secrete importante și într-o zi vei învăța să le apreciez la fel de mult ca și mine. Am văzut două litere pe cheie și o floare. Da, este floarea mea preferată. Îi se spune fleur de ly. Avem și noi în grădină cele albe. Noi le numim crini. Le știu, sunt și preferatele mele. Atunci, hai să facem o înțelegere. Sprâncenele bunicului se ridicasă răca de fiecare dată când avea de gând să o pună la încercare. Dacă poți să păstrezi secretul despre cheia aceea și niciodată nu o să mai pomenești despre ea nici cu mine și nici cu altcineva, într-o zi am să-ți o dau ție. Sofie nu-și putuse crede urechilor. Adevărat? Promit, când va veni vremea, cheia va fi a ta. De fapt, are înscris și numele tău pe ea. Ba nu, se încruntase fetița, acolo scrie PS, numele meu nu e PS. Bunicul se uita atent prin preașma de parcă ar fi vrut să se asigure că nu-i ascultă nimeni, apoi îi răspunse în șoaptă. Bine, Sofie, dacă trebuie neapărat să știi, PS e un cod, astea sunt inițialele tale secrete. Ea făcuse ochii mari. Am eu inițiale secrete? Desigur, nepoțelele au întotdeauna inițiale secrete pe care numai bunicii le cunosc. P.S. Princese Sophie, cu ademeni el, fetița chicotise, dar nu sunt o prințesă. Pentru mine ești. Din ziua aceea niciodată nu mai vorbiseră despre cheia aurie, iar ea devenise pentru el prințesa Sofie. În sal de Zeta, Sophie rămăsese tăcută căzând prada amintirilor dureroase. Inițialele, insistă Langdon privind Ostraniu, le-ai mai văzut undeva? Parcă auzea și acum cum vocea bunicului ei îi șoptea pe coridoarele muzeului: Să nu vorbești niciodată despre această cheie Sofie, nici cu mine și nici cu altcineva. Îl trădase odată, refuzând să-l ierte, și acum se întreba dacă îi poate înșela iarăși așteptările. PS găsește-l pe Robert Langdon. Bunicul voise ca americanul să o ajute. Hotărâtă, înclină capul. Da, am mai văzut odată inițialele PS când eram mică. Unde? Pe ceva ce era foarte important pentru el, răspunse ea după o scurtă ezitare. Langdon continua să o privească în ochi la fel de intens. Sofie, gândește-te bine, fiindcă e crucial. Îți amintești dacă inițialele erau însoțite de un simbol, o fleur de li. Tânăra se trase un pas înapoi surprinsă. Dar, cum dești asta? Langdon își coborâ și mai mult vocea. Sunt aproape sigur că bunicul tău făcea parte dintr-o societate secretă, o foarte veche și tainică frăție. Sofie simți un nod în stomac și ea avea aceeași convingere. Timp de 10 ani încercase să uite incidentul care îi confirmase oribila bănuială, văzuse atunci ceva de neimaginat, de neiertat. Acea fleur de Lee, continuă Langdon, combinată cu inițialele PS, constituie sigla oficială a frăției, un fel de blazon al ei, dacă vrei. De unde știi tu? În sinea ei, Sophie să ruga să nu laudă pe american, spunând că și el era membru. Am scris despre ordinul acesta. Studierea simbolurilor folosite de societățile secrete este una dintre specializările mele. Frăția se numește Le Priore de Sion, stăreția din Sion. Are sediul aici, în Franța, dar atrage membrii din întreaga Europa. De fapt, este una dintre cele mai vechi societăți secrete care au supraviețuit până în zilele noastre." Sofie nu auzise niciodată despre ea. Langdon continua să vorbească precipitat. Printre membrii ei s-au aflat unele dintre cele mai de seamă personalități culturale ale istoriei, oameni ca Botticelli, Sir Isaac Newton sau Victor Hugo, și adăugă el după o pauză pentru efect, Leonardo da Vinci. Da Vinci a făcut parte dintr-o organizație secretă, îl întrebă Sophie uluită. S-a aflat la conducerea ei între 1510 și 1519 ca mare maestru al frăției, fapt care ar putea explica pasiunea bunicului tău pentru opera lui. Între el și Leonardo a existat un fel de relație de fraternitate istorică și totul se potrivește perfect cu fascinația amândurora pentru iconologia zeităților, păgânism, divinități feminine și disprețul față de biserică. Frăția a fost recunoscută din dintotdeauna pentru venerarea sacrului feminin. Vrei să spui că gruparea asta este de fapt un cult ce se închină unei zeițe păgâne? Mai degrabă, e cel mai reprezentativ cult de acest gen. În plus și chiar mai important, frăția este cunoscută ca păstrătoarea unui străvechi secret, unul care îi conferă o putere extraordinară. În ciuda convingerii absolute care se gitea în ochii lui Langdon, Sophie nu simțea decât neîncredere. Un cult păgân secret, condus odinioară de Leonardo da Vinci, totul părea o culme a absurdității și totuși, în vreme ce rațiunea ei refuza să creadă, gândurile îi cu zece ani în urmă, la noaptea în care îl surprinsese din greșeală pe bunicul ei și văzuse ceea ce nici acum nu putea accepta. Asta să fie oare explicația? Identitatea membrilor actuali ai ordinului este păstrată sub un secret strict, dar floarea de crin și inițialele PS pe care le-ai văzut în copilărie constituie o dovadă clară, nu pot aparține decât frăției Le Priore en Desion. Sophie își dăduse seama că Robert Langdon știa despre bunicul ei mult mai multe decât își să ia. Americanul avea o sumedenie de cunoștințe pe care îi le putea împărtăși, dar locul în care se aflau nu era tocmai potrivit. Nu-mi pot permite să-i las să pună mâna pe tine, Robert. Avem încă multe de discutat. Trebuie să fugi." Profesorul nu auzi decât murmurul slab al glasului ei. Nu avea de gând să fugă nicăieri. De fapt, acum era pierdut într-o cu totul altă lume. O lume în care secrete străvechi răzbăteau la suprafață, iar istorii uitate se profilau printre umbrele trecutului. Încet, de parcă s-ar fi mișcat pe sub apă, întoarse capul și privi prin ceața roșiatică spre Mona Lisa. Fleur de Lis, floarea Lisei, Mona Lisa Totul se îmbina perfect ca o sinfonie tăcută ce amintea de cele mai tainice secrete ale stăreției din Sion și de Leonardo da Vinci. La câțiva kilometrii departare, pe malul Senei, dincolo de domul invalizilor, șoferul unui camion cu remorcă dublă frână brusc la vederea armelor îndreptate asupra lui prin parbriz. Buymac, omul privi cum un capitan al poliției judiciare, cuprins parcă de o turbare neașteptată, înhață o bucată de săpun din morca lui și, cu un mârâit gutural, o a în apele ale senei. 24. Silas își ridică privirea spre vârful obeliscului, înghițind parcă din priviri coloana masivă de marmură. De emoție, mușchii îi se încordaseră. Cercetă încă o dată împrejurimile ca să se asigure că este singur în biserică și apoi în genunchi, la baza coloanei nu din cucernicie, ci din necesitate. Cheia de boltă este ascunsă sub linia rozei la baza obeliscului din Biserica Sensul Pis. Toate victimele sale spuseseră același lucru. Așezat în genunchi, pipăi pardoseala de, de piatră. Nu se vedea nicio fisură sau vreun alt semn care să indice că exista o dală detașabilă, așa că a început să ciocănească ușor cu încheieturile degetelor în podea. Urmând direcția benzii de alamă spre obelisc, luă fiecare dală în parte. În cele din urmă, una dintre ele scoase un sunet aparte. E un loc gol de, de subt. Silas zâmbi, victimele lui îi spuseseră adevărul, ridicându-se, privi în jur, căutând ceva cu care să desprindă plăcile din pardoseală. Sus în balcon, sora Sandrin își înnăbuși un strigăt de surprindere. Cele mai negre temeri ale sale se adevăriseră. vizitatorul nocturn nu era deloc ceea ce părea. Misteriosul călugăr venise la sensul pis cu o misiune, o misiune secretă. Dar nu ești singurul care are secrete, șopti ea, ca să nu audă. Sora Sandrin Bieil se afla aici pentru a îngriji lăcașul sfânt, dar și pentru a roti, iar în această noapte străvechea roată se pusese în mișcare. Sosirea acestui necunoscut la poalele obeliscului era un semnal din partea frăției, un strigăt mut de suferință. 25. Ambasada Statelor Unite ale Americii din Paris este găzduită într-un ansamblu compact de clădiri pe Avenue Gabriel, puțin mai spre nord de Champs-Élysées. Vastul complex, care se întinde pe mai bine de 2 hectare, este considerat teritoriu american. Cu alte cuvinte, toți cei aflați în perimetrul său se află sub incidența ași legi, cărora li se supun cetățenii americani în propria țară. Operatoarea de noapte a centralei tele de la ambasadă citea ediția internațională a revistei Time când în birou se auzi zbârnăitul familiar. Ambasada Statelor Unite, răspunse ea, bună seara, am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Cel care sunase vorbea într-o engleză cu accent franțuzesc și, în ciuda adresării politicoase, tonul lui părea oarecum rigid, oficial. Mi s-a spus că aveți pentru mine un mesaj telefonic pe sistemul automat de preluare. Mă numesc Langdon. Din păcate mi-am uitat codul de acces. V-aș fi recunoscător dacă m-ați putea ajuta. Operatoarea tăcu o clipă nedumerită. Îmi pare rău, domnule, mesajul dumneavoastră este probabil foarte vechi. Sistemul automat a fost desființat acum 2 ani din motive de securitate și, în plus, toate codurile de acces sunt formate mai nou din 5 cifre. Cine a spus că avem un mesaj pentru dumneavoastră? Deci, nu aveți un sistem automat de preluare a mesajelor? Nu, domnule, orice mesaj este preluat și scris pe hârtie de unul dintre operatorii noștri. Cum spuneați că vă numiți? dar omul închisese deja. bezu -faș se plimba furios pe malul Senei total debusolat. Era sigur că îl văzuse pe Langdon când formase un număr local, tastând un cod de trei cifre și ascultând apoi o înregistrare. Dar dacă nu a sunat la ambasadă, cui mama dracului i-a telefonat? Chiar în acel moment, când privirea i-a căzut pe propriul său celular, își dă care seama că are răspunsul în mână. Americanul a sunat de pe telefonul meu. Accesând meniul aparatului, acesta afișă lista apelurilor recente și identifică imediat numărul la care suna să Langdon. Un număr de Paris, urmat de codul 454. Tastă la rândul lui cifrele și așteptări. Într-un târziu îi răspunse o voce de femeie. Bonjour, vous êtes bien chez Sophie Neveu, Vous suis absent pour le moment, mais... Bezoufache simți cum sângele îi clocotește în vreme ce tastă codul 454. 26. În ciuda reputației sale, Mona Lisa nu măsoară decât aproximativ 50 de centimetri pe 80, fiind chiar mai mică decât reproducerile sale care se vând în magazinele de suveniruri din incinta muzeului. Este expusă pe peretele dinspre nord-vest, în sal de zita, în spatele unui panou protector din plexiglas, gros de 5 centimetri. Pictată pe un suport din lemn de plop, atmosfera încețoșată, aparent ireală a tabloului, a fost atribuită tehnicii sfumato, folosită de Leonardo, în care formele par a se dizolva unele în altele. De când a fost expusă prima dată la Luvru, Mona Lisa, la Joconde, cum i se spune în Franța, a fost furată de două ori, ultima dată în 1911, când a dispărut din Le Salon Care, supranumit de francezi La sal Impenetrable. Parizienii plângeau pe străzi, iar în ziare apăreau articole în care hoții erau implorați să returneze tabloul. Doi ani mai târziu, Mona Lisa a fost descoperită ascunsă în peretele fals al unui cufăr găsit într-o cameră de hotel din Florența lămurind o pe Sofie că nu va fugi din muzeu sub nicio formă, Langdon privi spre peretele de nord-vest al sălii. Tabloul se afla la 20 de metri în fața lor, când Sophie aprinse lanterna cu lumină neagră și început să măture metodic podeaua cu fasciculul purpuriu în căutarea unui indiciu scris de bunicul ei cu cerneală luminiscentă. Lângă ea, Langdon simțea deja fiorii de emoție care îi însoțeau de fiecare dată întâlnirea cu marile opere de artă mijindu ochii, încerca să străbată cu privirea dincolo de cercul de lumina violetă. În stânga se zărea masa octogonală a canapelei, ca o insulă întunecată pe marea calmă a parchetului. Deja putea distinge caseta de sticlă protectoare de pe perete. În spatele ei, ca în izolarea unei celule de închisoare, se afla cea mai celebră pictură din lume. Langdon știa bine că unicitatea ei printre operele de artă nu avea nimic de a face cu surâsul enigmatic al personajului și nici cu interpretările care de care mai misterioase ale diversilor istorici de artă, mai mult sau mai puțin profesioniști. Mona Lisa era celebră pur și simplu, fiindcă Leonardo declarase că tabloul este cea mai desăvârșită realizare a sa. Purtase pânza cu el în toate călătoriile pe care le făcuse și, întrebat de ce, le răspundea că nu se poate despărți de această sublimă expresie a frumuseții feminine. Cu toate acestea, mulți specialiști bănuiau că aprecierile lui Da Vinci nu aveau nicio legătură cu maestria sa artistică. De fapt, tabloul era doar un banal portret realizat în tehnica sfumato. Venerația cu care îl privea autorul său deriva, susțineau mulți istorici de artă, din ceva mult mai profund, un mesaj ascuns printre rândurile picturii. Cu alte cuvinte, Mona Lisa era una dintre cele mai ingenioase și mai bine documentate glume cu poantă ascunsă. Însă. Amestecul ei complex de duble înțelesuri și aluzii spirituale fusese dezvăluit pe larg în nenumărate lucrări de istorie a artei și, cu toate acestea în mod surprinzător, publicul considera și astăzi surâsul ei ca fiind quintesența misterului. Nu-i niciun mister aici," își spuse Langdon în timp ce se apropia de tablou. Niciun mister." Nu cu mult timp în urmă, profesorul dezvăluise secretul Giocondei în fața unui public cât se poate de neobișnuit, câțiva de deținuți de la penitenciarul Essex County. Seminarul susținut în închisoare făcuse parte dintr-o inițiativă a Universității Harvard menită să introducă un plus de educație în sistemul penitenciar american, Cultură pentru Condamnați, cum o numeau colegii lui.